Euskal Higatietan emanaldi berezi bat orai, joanen larun batean hain izan mundjo luzen, Euskal Herriko Laborantza gambarak Michel Beroko irigueni eskaini omenaldia entznen duzue. Bi .000 biko urtean hanara sartua eta dagoeneko bi bat garren urtea, bere alde argi eta ilunekin, bere mementu zoriontsu eta gobielekin urruntzen ari adizaiu. Jaz, besteak beste gure hurbileko batzuek lurruntako itzulia, otzi izoten. Izana haide, auride, bikotke, bikotekide, adiskide, lankide, batzuten ez uste dorpeenean, betigo izegi. Egia erran jazko urteak ez du ipareuskaleriak upide txik. Unen zerbitzari handi bat zugaldu ditugu, laborantza mundua bereziki bortizki joa izan da. Urtea, jadanik Eskoalerriko Laborantza ganbara asmatu eta sortu zuen lantaldearen taldearen parteide suara. Hainbat, urtez, etxe unen lehen izan zen, Michel Berroko irigoen ere joan Baina Michelen bizien gaiamenduak utzidizkigun ekarpenak eta irakaspenak bizirik diraute. Entzum behar ditugu, gure ingurukuei eta bereziki gure ondokuei, belaunaldi gazteei transmititu behar ditugu, norberari engaiatzeko gogoa iratzarrarazteko eta haren biziari zentzua aurkitzeko sedearekin. Hauda omenaldi hunen helburu nagusia. Omenaldi hau michelentzat da, Baita ere azken mende ardiguntan, amesten euskal Euskallerigia eta mundua eraikitzen parte hartu eta utzi gaituzten adiskidegu guzientzat. Gure lur argia zuri hitza. Laborari naiz eta laborantza maite, betidanik etxeko destinatua ez egaiten ahal duen. Baina nirei kontzientzian pentsatu dut, Jadanik aski laburari abian direla aski gazte ere ereba eta deliberatu dut egoitea. Nere egin bidea da laburantxan bizitzea. Zer da zuretzat gaur laborari izaitea? Laborari izaitea neretzat da lur lan eta kale gilan hartzia, Baina hurri beno urkuno beste gauzain handiago da hennetzat. Langile, langile kilan, ber gudukaren emaitea. Michel Berroko erigoen, gamarte herri erdiko uhartia etxaldian sortu zen. Mila, behatzionta, berroita amabian. Berakzionaz, aitamak Eliza zituen, baina aski modernuak, hor eh, duko, goztuko zitzaien Eliza justiziaz gerinatzen zelarik eta gazteeri mintzo zelaik. Gazte-gaztetik... Michelek laborantzakilako zaletasuna erakutsi zuen, lan egunak luzeak ziren, dorpeak, baina Micheli etzaizkio sekulan pizuigi iruditu, una zertzion. Laborantza lanak baldauka ere kompentsazio bat, lurarekilako, naturarekilako, kabalekilako harreman bat, ereiten duzunaren ondorioa ikusten eta hunkitzen duzu. Michelek, laborantxako ikasketak ere segitu zituena. Eta lehen nago, laborantxako eskolak egin intuen e, posi bat. Eta hori, e, hor eran behar du ere ere aitamek eta partikulatzki amak puxatudik, ez dut erraden puxatudik ez finiz bortxeaz joan. Baina e, pentsatu du, aztetik, pentsatzen zuen, Laborantzaan hartzea eh, eskola beharzuela ere. Hori, hori nubeit uh, pentsatu du eta etzen zen batea uh, batzuek uh, uh, zuten eta maleduski beharma oraindik duten da ikuspegiereki lan, Laborantza zen zi uh, aripikattzalei egiten zen. Eeta eh? zi eskola beharik, etzen batean ikuspegi hortan, ama. amak uh, bazuen ikuspegi bat, aski progresista, eh, al, gauzan hortan ere, eta beraz, uh, uh, ez dut segura nahezta ikukan etxetik eskola iteko. Izan bon, iz, uh, beraz, errandut majoran, berrobetar perastunen majoran, eta gero joan nintzen azparniko eskolarat. Eta azparnena, hori hiru, eta nebita sortzia, urte hori, Bizi, dutenek, bizi izan dutenek deneko gonditute, gire da noita azurziko mahiatza famatu horretan Azpagnen ginean eskolan. Uh, laborantza eskola nintzen. No? Zuegon zira Azpagnenko laborantzako eskola horretan, zer ondorio ekarri dautzu edo, zer onetan? Buena, Azpagnenko laborantzako eskola egon izi urte. Ez bueno, duz ez pensatzen, uh, laborantzako eskola hatiak dela laborantzan. Laborantzan <laughs> <laughs> ikastun da Ariz, etxen. Baina uh, ekarri dauku, bon, lehenik uh, bezie saltzia lehenik uh, besteetan zer egiten den. Ez bakarrik goiz esokoko gauzetan nei hoitia. Eta ekarri dauku uh, beste anitz lekutan hiltziare izandai estarjetan ala etzalden ikusten eta, bon, ikusten bestetan ze egiten den, nola idien. Eta ikasi dauku ere, bai, uh, bon beti aldatzen aiden uh, undu hontan. Uh, gude preste izate aldatzeko, berbaleman da egin edo hala ko ani gasa itan no Lehenago Franciszek Gandigo Patxik basituelare beste talendu batzu orain zuzen dugu Be jo geita mabiak zerdu ain berezi txortzelkoa bada Ja hinkoen auzi Euskal lurrek zutena ainbeste merezi nafaxu bada gamhtek garazi etxaldeko asi uartian ozifamiliak ezi gizachtean asi denek beax baitugu munduan bizi abodantzalanetan dami la goizean kontableta atzaldez argin amak akulaturik formatzen alegin ala segtu zuen ta plantatzeagin, etzuen aldegin eten bizizedin alde kogekin, eta auzoekin, Kontzientzia osos, Egonta egin konzientzia osoz egonta ta egin Beraz, Michele Kasparneko laborantza eskolan urte bat egin zuen eta eta etxaldean lagundu beharrez Beste bi urte ikasketa korrespondentziaz etxetik segitu zituen. Hain zuzen, Azparneko Lizeoko urtea milabeatzion eta hirurogoita sortzian iragan zuen. Maiatza berezi horretaz, una michelek kondatzen diguna eta ordutik atxiki zuen irakaspena. Izan zen, eh, hirutanoita sortziko maiatz hori. Ezagutu duzu nazuk? Ba, ezagutu dut Ni azparnen nintzen eskolan, hamasa jorten nintuen. E, bat, otorritzapen bat biziki polita. E, gu ere, mogimendoan txartu ginen, izan dena. E, zen mugimendu hori ezaun. Orduan, e, enzuten ginen gehiago ikusten zen bainoan, zenta hori denak zuzenean gertatu bezen fite ikusten dituzu, gure orde naga hilduan, telebistan eta historio. E, Orduan, uh, entzuten ziren, gehiago irratitaik eta hola, eta eta zen Parisetik entzuten ziren berriak eta gero beste idean ditaik, eta... Ede, benan, Azteko gu, uh, egun bat egin ginduen greba. Eta badakit, Jean-Louis Daban, adibidez, gure edakaslea erzen. Edakasleetarik bat. ziren Goyenetx eta Ramontxo Kamlon, tala. Jean-Louis Daban, hori zen izi garrik esu zen, gintzelaik klase da. Eta ni pentsatu duta kexu zela gireba egin dugulakoan. <coughs> eta berak, kexu zen, izendatua egintien, laugo jatezkaritan bat ere etzela eskualdunik. Eta etzenez eskualdunik gai, eskak izun batzu ekarzeko eta gauza batzu defendiatzeko. Horizien, bere eta hori zen, bere arrengura hori zen. Eta huri gogonatxikia dut, eh? Pulitada, pulitada zenta... <laughs> Uh, erakaspen batzen ere, eh? eskoldunak gaiginela, uh, ez, ez bester delegatzia beti, eta ez gure afera txipitan ere, eskolako afera txipitan ere, gure aferetan guan buriak gaiginela eta duikabe defendiatzeko, ez, ez delegatzia bester, hala. Jutena oita sortzi urte hura mundu osoa inarrusizuen biurgunea izan zen, urte hura. Hatik eskolerian berian jutena oitik hat, gauzak muitzen hasiak ziren, eh? Iuta noita batian bazterrak harrutu zituen, kantu bat ere entzuntzen, Michel Lavegurik emanik gitarra xoil batekin. Gugira euskadiko, gantzeri berriak, euskadi, berria, euskadi bakarra da, gurea berriak, gugira euskadi batzionta hilurogoita hiluan, mugimendu politikoa sortu zen iparre euskal herrian, asuko agia ordugu ekuko. Lau urte lehenago eta sortu zen egoaldean frankismoaren garaibeltzean. Laster lehen euskal iieslariak hasi ziren una gaindi etortzen. Eta eskoa Batuaren oinagia finkatu ziren.xilarde direnak gidaritzapean, Baionan jouta hoita hiruiten hoita lau urte horietan eta ondotik, jotan hoita sorttzan urte, famatu hartan ere, Arantzazun egin zen euskal Zainiaren bilkura historikoan. Antzigabe, Batikano bi kontzilioak, juta noita bitik, juta noita iragantzenak, hizkuntza esberdinei eta beraz eskorari ere liturgiako ateak ireki zituela. gerriaren kantu ausartak Euskal kantaberriaren eta girurogoita amartikara kantalieren, kantalien usta oparoa irekizuen. Man espagola, peiota pantsua etxamen di a galde guk taldea maitei diren ez zitsu eta beste ipargaldetik lertundi lette lurdexiri ondo laboa eta beste hegoaldetik Eusskalerigi osoa arrotu zuten. Danielan esker Euskal antzerkia ere aro berri batean sartu zen. Eta mila behattzun egiten hoita behatian Ipargalaldeko lehen ikastula ireki zen arraangoitztzen. Ikasle gazte batzuk diplomak eskutan, Eskola herrira itzultzen hasi ziren, herrian berean industriak eraiki behar zirela, erranez. Herrian bizi eta lan egin lelua hemen ere hedatu eta obratzen hasi zena. Nekasaritza mundua ere, ez zen burbulia horretatik anpo. Pizaniren gidaritzapean, hirurgoiko hamarkadak bultzatu zuen laborantzaren modernizazioa, ondoko hamarkadako belaunaldi berriak kritikatzen hasi zuen, hilurgoita sortziko zirimolak ekarri zituen ikusmodle eta gogoeta berrien ildotik. Ez dezaguna antz, mendiko laborantxari buruzko egoera eta arazo bereziai buruz, Jean-Pietroren gidaritzapean, juta noita behatziun eta hat, lan gogoeta eta borroka garrantzitsu hainitz akulatu zirela. Garai haretan, laborantxamunduan bazter garrotzaile nagusia J-A-C, Jeunez Agrikol Kretien mugimendu soziala izan zen. Jutan oita batetik hat, MRJC, Mouvement Rural de Jeunez Kretien mugimendu Zabalagoari Lotuzena, hemen eskualdun gazteria izenarekin agertzen zena. Jutan oita amekatik jutan oita emeetzira, Michel, eskualdun gazteriaren kide izan zen eta beti aitortu zuen, Esperientzia hori zela bere formakuntza gune nagusia, kontzientzia iratzartzalea, biziko printzipio eta ezagarrien emailea. Una denbora haietaz, Pierre Laksag Apeltsiek, eskaintzen daukun, Ni, lekukotasuna. Seigarren eginen, maio eginen, eta hantikaat, eh, lau urtez, eh, bazen beste Michel bat, duta, nahi nolta aipatu, ale, Michel bortairu, zela behar, eta gero Michel Berroko jontzen, eta uh, Azparnia dela bontxako eskolat. Ta, gero berriz elgaratxe eman ginen uh, uh, antzerkia inbidez, hirua bat alde egin ginen. Eta gero antikat uh, beti lagun uh, gelditu gira. Eh. Eskalduan gazterian, naga uh, zibai gorriko gazteria ginen. Egin din bidea jatzo, uh, lehen bizikoa usteuta 1992an olako sait, izan ginen. Eta han gertatu ginena animaleko eta esne hilek itentzuten eta greba eta manifestazione atzuitan. Xiegi markatu 20inak, eh, 12koan, hor diean zen eta largsakeko guduka ta denboraetan Pitro Jean Pitroi Kilanen eta gudutsatzen ginen eta Hargaldeinik e, hanginetan eta bon, gaugaz inimi isiki kusi nola paztitzen, guzariagin uzten eta animalekok grup elektrojen baten zaintzen. Horian hain tarrantain ondoan egon giren gero gehiyo markatu gintinak naski han e, larzaken guan biraian izan ginelaik, e, izan ginen e, la comunidad de Hori zen eta lanza delvaztok egin eta komunote bat, eta abortitzkerien kontra eta hartzen zen gizon bat zen. Nik uste, biziki markatu zen, eh? gu, gu denake, bana kusiz, uh, ze bizi ere gero Michele eta ze lan ere hemen, uh, uh, partikulaski azken denboraotan otan horrek lana uh, bake bidean. <haz> <haz> Usteot eta hango ondorioak izan ziren. Eh? Mendiko laboan txain eginiak, komparazioane. Ordean izan zen e, la lua montaigne eta boskatu beharazen e, legeat. Eta zeratzen hemen deputatia e, Franz dui Bosk demora hartan, Eta pitro ikilan eta inginin e, De bat ebat gaazin. Hala, haulako gogoetatzeko eta hiten gintin, eta bonbakutxa berarirek hartzen zinan. Michele, Michel, Michel beti, ahrek bazen uh, gukezginin espiritu uh, xorotxua, bai zo, eta... Bai, gogoetak, ikerketak, publiko kia gertzen zirenak, Euskalun gazteriak okideak, alde mugitzen ziren. Bai, Eskualdun gazteriako kirentzat bidai abatzu, hemen uh, Pierre Apeltsek errandaukun bezala, right. eian engaia mendurako izan ziren ala nola Bretaña eskualdian juta noita hamabiko urtean beiesnearen grebaren karietara tegin zutena. Juta noita hamairuan laborarien sustengatzeko ateraldia izan zen kampamendu militararen hedatzearen kontrako elgarretaratze haundiaren karietara. Ikasi, ikusi Konprenitu, partekatu, egin. Eta beti elgarekin, taldean Antzerkian bezala? Zeren antzerkia izan baitzen urte guzi hoietan, Michelen beste biziko eskola. Nork Daniel Landart-Baino hobeki aipalezake Michelen ibilbidea eskola antzerkian. Una Daniel beraren hitzak. Gubiak... Michel eta ni Euskal Antzerkiak egintuen elkarretaratu. Gazte denboran, Michel hamar bederen teatroan ari izan baitzen. Eta errandezaket pertsonaia seriosak ala irringariak egiteko, berdin onazela, zinez, trebea. Hiruak bat taldean hasirik, egero biperbelts taldean segitu zuen, bitartean Euskal Gazteria elkartearen izenean, hilbiziak obra estrainatu genu larik irurgoita malauean. Gogoan dut ere, parte hartu zuela jadanik idatziak nituen noiz eta bai ala ez komedietan, halaber, Piares Larzabalen obra famatuan, matalaz apesa egin zuen. Nere respetuak, jauna pespikoa, egia dea jaune retorazultaz entzonduana. Ala ditake, ez badake surties, erana. Egia dea jazari zile dara erregeren manuari? Jaraikinaiz, nere kontsientziari? Obedientzia zorduzu, legezibilari. Salbu zuzen kontrakoari. Baduzu kopeta hola jan gobernadoreari jazartzeko. Harekezote, niri gauaz bilan arma igorzeko. Ukanen ditutzu laster jan gobernadorearen berriak. Ez ditu nor nahi mandatariak. Errespetua zordautazu niri. Errespetua zordugu elgari. Apesak. Ez du beha politikan sahtu. Lege berada, izanikea pezpiku. Eman eta utzi Cezari berea. Suberoa, ez da Cezarena, baina angurea. Cezareko intzain badu bere tzat du makuha. Ez ote da hobendun, isilik dagoen atezak uha. Yesusek erakutsi dauku jasaiten. Yesus, gobernuko gizonek urutzean iltzuten. Jesusek ez du egan haundiak behar zirela mesprexatu. Jesusek egan du, kipiak behar zirela lehen zeruitzatu. Obedituko nausula ezote duzu itsemana? Gizon obedientzia ez da zaku gerestena. Ez zirea beldur jenkoan jui amendoaz. Hala nintake, ez banoa xolarik nere suberdoaz. Holdaxen zirenazgeroz zuregain ondoriuak. Bataki jauna jada ditut zulan joak, agur beraz, eta ikasazo izaiten umil. Zure laguntzaile jaunat bezpikoa, behinan ez zure eskumakil. Hainitzek, badakite beren herriaz baliatzen. Zomaitek, beren herriaz zerbitzatzen. Arras herriarentzat herriaren hiltzen. Azkenik, taldean landu genituen gure bisorkuntzak izan ziren mehe, mehe, ardikaka mehe, hartzantzaz, eta hirurgoita emezortzian egarriak alkolo, alkoholizmoaz larogoita batean. Arno, oksan da bagatxauri, su Michelekin ezan txira, e, antzerkian, zointan, ogoitarazten alkohol dutxun. Ibon, e, e, intu Michelekin... E... Hemen bazen, herriotan uh, uh, elkarte bat, hiruak bat taldea, Eta hortan uh, hor egiten gintuen antzerkiak, uste dut 6.2 uh, antzerkiekin gintuen segidan. Eta ba, horra, ari zanez, bai Michelekin, matalas emangindien, Menditarrak, Azparneko Andrea, Ibañeta, emangindien uh, azken urtetan Baialaez eta Noiz, Daniel Andartenak. Eta Michel eh, beti eh, emaiten ginezkon eh, rola principalak usu gehienetan markatu rola importantenak eta seriosak usu bena batzutan ere irringarriak. Eta Michele eh, unazen bizikiiko zidu bezala gai seriosetan, mena Michele izagarriazen irriteko eh, rola komikakoan bazitielaik. Urdean uh, izigarri izigarri ezentzentza hartzen zen zenta, xartzen zen, xartzen zen jokoan, bera sartzen zen jokoan, bera gustatzen zen. Bera gustatzen zen eta gustatas egin tien gu bere bere taldekideak ba, batez ere errepiketan zenta ba, batzuten emendatzen zien testua bete gisara, bere gustatzen zitza eskon uh, ateraldi batzu egiten zituen hiz jokoak ere, biziki maite zuen uh, mixelek Hiz jokoa egitea, irri giteko, ara. Mm. Konpazioa, egzemplu bat bakarrik emeinudu, dena bazenmentu bat ez, Larren Elizabet, erraten ziren, Larren Kiskilebet. Ara, dena horreko zen eh, Michel eh, Antzerkian, ba. Hala. Eta, art, Michel artista bat zen. Artista bat zen, eh, hitzaren eh, sen Horain, ahibosu, Arno, zinbien artian, Txominekin, <coughs> Daniel Landartekin bizi izan uh, zuen Michelekin gertatu balentriaino guak kondatuko daukuzie. Suk, Arno, egin endusu Michelen hola, papera, eta zuk, Txomine, uh, Danielena. Are Txomine, hasten zira. Garaziko taldea, noiz obraren enmaiten arizen, Doni Bonei Loitzuneko, L'Orex Cinema Salamu. Publikoaren erdi-erdian jarrian intzen, biaren zatean, bat batean, taula gainean neorez. Bulta luze batez, taula gaina, arguntutxik, ze mila sorgin, nork sartu behartzuen bada. Azkenean sartu zen, hatxantua Michel Berroko eriguen, kitu egiten zuena, Bertsonaia iringarri hura ikusi zuteneko, jendek, behede ala zuketen alimaleko zilogura. Nik ez. Antzerkia finitu bezen elaster, kolera gorrian joan intzaion argitasun galdez. Nun intzen, Michel! Zertatu zauk! Kalmadi, Daniel, kalmadi. Tena esplikatuko deat. Arribatu gielaik, oartu nuk, zinemako sartzean, telebizta bat bat zela. Antzerkia hasita gero, nahi ikusi gure teatroa ere filmatuko zutenez. ez. Estrada saetxetik isilisila jalginuk eta karrikatik pastatuz delako telebista horri soplantatu. Eta preseski gure antzerkia filmatua zian. Laguner begira, arrunta antzidiat ni aurrere teatroan harin intzela. <risa> Mementoatez, Ez nian gehiago taula gainean ikusten. <risa> Mubliak bakarrik. Jer, <risa> zer pasatzen da? Bulta honbat beha egonuk, nor mugituko zen jakiteko. Eta putxa, putxa, orduan oitunuk. enealdia aldia zela, nik nuela sartu behar. Eta berriz kanpotik pasatuz egun metrak tirala lasterka egintiat. Horra zertako nizan atxantua. Hala, hala. Gile esker? Gile esker. hori ezaguna, baina beti plazerrekin entzuten duguna. Ba, Bat irabestean itzede. <hazuri> Pentsatzen du baina. no? no? Eta... Eztu guaskiden buraik gal. E e e e e e e e Etxe hontako murruok ah, balakiteeleka, ah. balukete zumaetan uh, egotak ondatzeko. Oztatia ah, zelaik, denbora. Zena hemen oztatia zen, da gure ¿Vale, gaztebil ¿vale, uh, gunea zen, edo nah, kasik gaztetxea. Daruna orai, ertxulariak zer dion, Xavier Arriaga. Michel irudik dut du, landara baten antzeko. Serekin badalderatu Michel berroko obeto lur onetan xaiosena lur berean sustraitzeko herriarentzako asi Eta usta bi Iaz lurra hartu zuen, Baina ez dezagertzeko. Lurra erneta, Landara bilakatzeko, Ta urtero maietzean. Berriz ere loratzeko ta urtero maietzean berriz ere loratzeko <gülüyor> Laborantza gambar elbe etxalde do lurrama, ta aipatu estidudan, herri proiektu andanan. Zenbat tokitan ote da, Michel Berrokon astarna. Orea bere lagun, eta burkide izana. Gutariko bakoitzean, ernetan bizi dana. Ezkertuz eta omenduz, ez dugu amaitzen dana. Bere azia zabaltzea. Guri dagokigun lana bere hasia zabaltzea guri dagokigun lana Orduko laborari gaztea initzen ibilbide normala hausten euskaldun gazterian ikastea CDGA eta FD-SRAN segitzea, Kredi Agrikolo Kooperativa, Grupa Mare eta MS-akoan ministra zalei zaitea. Ah, bainan. Itxuraguzien arabera, Michelek etzuen arrasbide markatu hori jarraiki. Eh? Mm. Txu, bello, irralur, xauriunat. Orte, luzeetan parte katu dugu Micheleani bilbidea, txokere... Bete-betean bizi izan, uh, doizu juta nahi, amarka dati karat, lehena ipatuditugun, eh? Giroaldaketak, borrokak, labur biltzenal daukuzia nola iragantzineten, ordu haietan monopolio osoa zuen, ez dezoa sindikatutik eskoleriko laborarien batasuna, helbe sindikatu berriaren sortzera. Beraz, biloxuridunak hori ditaske ser Inaros Aldia ekarri zuen hirutonate hirutonete sortzik maiatzak societateari. Kristaugazte ere Inarosiak izan ziren eta hala nola emergize. Eta ordu arte mugimendu horiek zioten lehentasuna eman behartzela gizonaren hobetxeari. Baina Maxichmuaren ikuspegia hartuz horrtus ziren Sozietatea sistima baten menpeko zela. Eta gizona, edo emazteak, hobetzekotz, eh, sistema kapitalista ditzen zena, kambiatu behartzela. Hor, konzeptu berriak haipuziren, klase boroka, masa eh, lamaz, sistima kapitalista zangoz goitibo, eta zekotz, izan behartzen, avek lamaz, edo dan lamaz. Eta beraz, Go, laborari gaztenzat, lamaz nun zen. Be, lamaz zen sindikatuetan, CDG-a eh, edo fds -ean. Beraz, hoktakoz, ez ados gine lakoz, baina strategiaz, deliberatu ginoen sindikat jurietan sartzea. Eta jau izan zen gure cdg lehen biziko. Uh, ta kaseta, eh, laurari gazte, eta ikusten duzien bezala, ordean ertentzen bezala, ebe, ifale dan lamaz, me, ifale ratizela. Eh. Hori. Bainan, bainan ere, abertzale eta gure gisan, gure harria, ekarri nahi ginuen euskal herri behirri baten, eraikitzean. Jakinez, laborariak errepozki doatzila, simbolo gisa, hartu ginen, kakola. E? Eh eta egeposhke egibitanda eta orduoko irauntzaile gertzen zuten be le paysan c'est la rire regarde sartuginen hala belars mke eta ebdesean eta euskal Herriko sekzio neguzietan nagusitasuna uh, baginuen eta hola gintuan ereman borroko ondana bat ebdesean edo segien izan ez da borroko ez ditu dena Baina eh, bat famatua izan zena lasako afera, eh, birutan ditu amostean, no? Horai e, askaraten gertatzen zen gauskasu behtsua gertatu zen, familia baten etxaldea, izan eh, inkantean ezagia izan zen. Eta markisa batek nahizuena txurretuke erosi, eh, eta etxalde hori, zaldien ezartzeko. Eh, la markis du moratala, eh, somaitek entzutia bat dute. Eta beraz... Berroi bat elaborari joan ginen, eta bayanak hau zitegirat, inkantean entrabatzeko, eta egin nuen. Eta hola, ondoko urtetan, egin ginituen beste borroka batzu, bluh borroka batzu, irisarriin, barkosein, eta hola, argalakzia ere indaldako, ere, FSO-rekilan borrokatu ginen, eta 1970-an JFA mutuel sortu ginen lorik, FDS-ean egiren, onaino. Baina, zer gertatzen zen. Bogokak ere maitean ginietu helarik, emeke emeke, naho hartzen ginen, ebe, oron, oror, ororen buru gure etxai egitura azkartzen ginuela. Eta memento berean, zerbait espazen paueko jauntzuen gustokoa sehatzen ginietuzten. Odoen, deliberatu ginoen talde baten muntatzea, Eta berro bat presona, bil, el, el, el, reguliarki bil zenginen, hori, ditzen ginen, lu-grup-deik garrant, eta hor gogoetatzen ginen, bon, ara, egintzak, e, e, zendo, nola pasatu dira, zer egi da, eta atxul, behartzela, atxulituke, zela, hola, segitzen al, behartzela sendikat berri bat muntatu eta orduan ere epatu ginen, hori hori beharrezko zela ala, eta labarantza gambara bat. Eh? Eta hola, bon, sumaite so, hilabetea zainginen gogoetetan goetan beti dudan eta ea, aske aski kapable izan denu tegirea zer ze, sindikat berri bat muntatzeko ei dudak magintuen hon idea sohitu zen eta lada tonoita bian sortegunen eta galeri ko laborarien batasuna Eta ondoko urte, ondok elatoan eta hiruan, deire beratu gin nuen lalaui xamdak egiteko bosketan parte hartzea, eta ustegabe gertatu zen e, guk uh, kasik EU narendako, hogoita hama gengin gin nuen. Ho, ze boskari ba, ez ginuen pentsatzen, nuimeste gengin nuen genuela. Eta orduko uh, zerrenda buruziren, Michel Arantzete eta Berr-Bernardet Ollar buru, eh? Beraz, ara, konteninen, eta gure estrategia onazen, eta ara, joraz egizan ziren, Euskal Laboralien batasoneko, lehen urratxak. Mire eskerti jo. Ba, ba, Baina, gauztabat ez dueran, peiok, ziren, e-elbe esortzeko unean ezta baida etzen ere eski trenkatu. Huna memento oitaz, Michelek berak ekartzen dizkigun argitasunak. Baina gure hartian, behoieko talde hortan, Ez adostasunak agertzen dira. Batzuk pentsatzen dute ez da onu memenu ateratzeko behar dugu lana egin barneen, ez dute dene konprenitua eta zekitzak. Eta gehienek pentsatzen dugu behar dela ateraeta beste zerbaitekin. Eta jogira ezin trenkatu zari. Ez dugu gure taldean ez ezgin duke nahi biztitan gertatu. Naiz nahi oso osoetipia den, ez ginduen nahi. beste ginen elgarrik ilan, ez ginduen nahi. Eta ezin trenkatu zare ginen. nok du trenkatu emazteek. Gure emazteek eh, eta laguraditzek, ordua ziren talde ortako emazteek. Deroi, eta talde orduan, ezakit, ezakit. Adibidez, hama borso bat emazte edo ez ditutuzte erdizkeaginen. Meina, berzen emazte talde polita. Eta emazteak zuten erran gizonek gizonak ez dira gai ez dira gai erabakitzeko, ez dute sekulan erabakiko eta guk erabakiko dugu. Eta sortuko dugu sindikat berri bat guk, nahi duenak segituko du, mena guk sortuko dugu. Eta kajaz izuten perizan trabaio horretako buruzagi bat, bilkura egiteko eta historio eta historio. Eta uh, emazteak izan dira, laboraliseak izan dira, Seuho uh, ELB-sortzeko gakoa, gakuetarik bat. Eta gero, uh, lagundu gaituzte gu, azkerean trenkatzen. Ez dakit, emazteik ezpaldute erabaki hori hartu, ez dakit zer izan zen historioa, ez dakit, uh, menturatuko ginen gure artean zatitzia. Hala, ez trenka, ez koropilok, gizonek. Hori da, bai ez tatzen oso, pehio, hori dina? Osoki. Buah! Ba. Emasteta soraindik jarraikitzeko una Mixelek gehitzen zuena lamurari emastetas eta partikulazki batetaz. Ni uste ze izan dira pieza nagusiak berba dogo etxetan, eta gutietik agiri zirenak. Nik ez dakit ez dut ez dut idege ibil bide hori zer izanen, uh, ez izan lentzen eh Mikelez balizor izan eta gerteko ni uh, Ageri egertu ez den aktore nagusi bat izan da, alde bat, alde arrasoin bat beno gehiago gorentzat. Maitea Ariztegi, bertsularia, baina nere eneko idazkari oroko raizantzen hauztetut, eh? batean. Beraz, milabeatziuntal arogoita biko urriaren oita amarrean, Euskal Herriko Laborarien batasuna ofizialki sortu zen. Biurte berantago, sindikatu berriak oinarrizko testu garrantzitsu bat plazaratu zuen bere nortasuna helburuak. Eta egin moldea argituz. Hemen aipatuko dut dokumento bat atea duguna, Elbe sortuta askifite, eh, markatu duena Elberen nortasuna, eta Elberi eman duena bere indaja. Eh, da, eh, definizio bat, eh, Elbe eskoleriko panoraman zer da, eta laborantza munduan zer da. Eta definitu gira laborari bezala, eh uh, gündeu hautu soziala de quilana la laborali artekoen defensa lehena ez hartzen gindola laborari eskolegian, eh, lujalde berezi guntan, bere istorioa duen lujalde hontan, bere geroa eraikina duen lujalde guntan. Ez ginen definitu eh, ELB eh, sindikatoa berzale bezala, baina sindikato bat implikatoa eh, eskolegiaren eraikuntzan. Eta eh, definitu gira ere munduko partaide, eh, partaide internazional bat. Egan hemen garatu nahi dugun laborantzak ez du behar munduko beste laborarien kontra joan. Hala, eta uh, erranginduen ere, uh, helburu horiek nahi ditugu lortu. Uh, ortizkeria baztertuko duten uh, strategiarekin lan, bidearekin lan, efikazienak gude ustez, bide hori baita. Eta uh, erranginduen uh, ilustrazio bezala, hobezela uh, uh, bakoitzak edo batek hamar urratxe egiteko orde urrasbat egitea denen artean pausos pausos urratxez urrasa antzatzeko bide luxe orta. Eta horrek emandu helberi ene ustez zinesko nortasun bat izan da memento berean laborarien tresna bat tresna sindikal bat, baina ere izan da mogimendu sozial bat izan da lokala eskolduna bainan ere universala eta ene ustez horrek uh, emandako pizu handia geroan, uh, laborari munduan eta gizarte guztiak. Behiu irralureko estian uh, lehenako errandaukun bezala, uh, ba, sortu bezain laster, ehel bekoek eskolerien uh, ukaldia egin zuen lehen aldikotz presentatu zelarik Pauweko Chambrodarrik Kultureko Auta Eskundetan hori mila behatziunta elatan oita iruan. Aztapenetik ehelbeherentzi legitasuna frogatua zen, hortik haintzina ehelbeherentzat hautezkunde horietako emaitzak azkartuz joan, zinen, joan ziren bi bateko urtean gehiengua lohtzera ino ipare euskal Herrian. Denbora berean, landagunearen garapen ekonomiko eta soziala bultzatu nahian, militanteek hainbat egituren sortzea akuliatu zuten, besteak beste, A fogel gartea, Euskarerriko etxe koizleen elkartea, Idoki Sagartzea eta Barretabar. Arrapitz federakuntzan bilduko zirenak, jakinez gaur egun arrapitze kemeaitzi elkarte biltzen dituela. Mm -hmm. Mikel Riveranstok ere barnetik bistan dena jarraiki dituzu garaia emanko horiek bihits ez, lazo gaito 20 hitzapen kondatuko lantsail eta intzinatze guzi horietaz an e ekintza bat edo zait nahizi nuke azpimagatu? hainitz baditeizke. Azkenian prestatu dut idatzizkoa, Ni ez Michel Bezin Trebe hemen arekin na gira dira ahozkoaren bate ez da hozkoaren lantzen eta hogoiniz deusez ginela haren tal lenduaren aldea. Atik beti errandauku behar zirela, sailak prestatu hain zinetik. Beraz, prestatu dutan untaik lotuko egin dugu. Bai ez, nahi nuen zela fnz atik, Laborari Sindikata Bakaren Saretarik, ateratzea laragoita biko urte hartan. Bai ez, baitez padakoa zen, Laborari Sindikata Berriak sortzea, nahi baziren defendiatu, laborari tipiak, mendiko laborariak, nekezian ziren laborariak. Baitez palakoazen asmatzea eta sustatzea ipagalde untan, laborantzaren garapen bat gure lugaldeari ongi egukitua. Hiru minutu, ezta gehiagia aipatzeko bizpairua mahkara zemengo laborantza munduan, eraiki eta zen guzia laborarien artean. Laborregia aipatzeko laborari sindikata behiak nahi zuela leku osoa administrazioaren erabaki maa inguruan. Aipatzeko, Laborari sindikatak ekoizpen sail, bako txeko inguruan, bere lekua nahizuela, adierazte kolegearen eta industriaren ordezkariekin, indar jokoan sartu behar zela, zerbaita entzinamendu agdi etxina izan, aldiro, indar jokoan sartu behar zen. noiz nahi, elgarretaratu behar zen, anitz, gau ez gau bilkuretan ibiri behar zen, bilkura publikoak antulatu behar ziren, argitu nahi ziren laborariak beren egoeraz jabe zitezen, Ar argi egiten zuen energia ez zeruko azain izagetar egiten batzu besteek helgahekin kurutzatu eta gogoetatu solas eta esperientzietatik baizik. Eta etxekolanak ere egin behar ziren familia aurzenen jauk, bizilagun, xahar eta etxaldea dena bere kabala, kampo eta auzo. Ez zaigu denbora gelditzen ikuste raiteko gure holdar kolektibotik sustatu edo sustraitu zirela besteak beste etxe ekoizile kooperatibak, ardisaileko sormarkak, ardzainen elkartiak, etxe alden kudeatzeko kondu elkartiak, afoga, lujaren zaintzeko GF-ak, etxeeko izpenaren bermatzeko elkarteak, biologiko eta iraunko garen bideratzeko elkartiak, Eko Spside gehienetan dinamika biziak eta bereziak ahantzi gabe ardura uziak eta lagunekin egiten zen bidearen nekeak eta haseginak hiru minutu gutxi egi da, dena aipazeko hori baitzen gure koanda Bizpa hiua hamaskaz. Hain antolatu eta eraikideen ipagaldeuntako laborantzan eta beste askotan eta beste alohaskotan ikusi demezara, beraz Aupa Micheli, uh, lehen txau txiplaz eta maite ikusi baititugu ba, biztanda egualdeko laborariak dira, baina Michelekin lan sail berean ibili gira ere etxalde mugimenduan azken ogoi ugtetan, beraz lagun gubilak dira. Minasker Mikael. Ikusmodlea Kasterqueta kidiaak partekatzen situstelako enso nosuemesela elbe laster lotusen frantzia estaduan sortua berria zen confederation nationale des syndicats de, Syndicat de travailleurs paysans cnp laburarien sindikatu berriari izan zen urwilketa horren obratzaile nagusietako bat eta ondoko urteetan hainitz zinplikatu zen harreman horien azkartzean Konfederazion peizan sindikatuaren sortzera ino, larogoita behatzitik, larogoita amabira, unen idazkari orokorra izantzelarik. Gabi deuel, well, hola da, idazten, edo hauzkatzen, frantziai paraldetik helduzira, baratzekarieko izle izantzira. Konfederazion peizan sindikatuaren bosera maile, latanoita amabitik, latanoita amonsterat, zerraiten alakuzo. Michel Lenné Carpenas, Confédération Paysanne, Lenn Choreland. <rires> Bonjour à tous. Je veux dire Michel, c'est un homme droit et pur, et une très belle personnalité à la conf nationale. Michel est un confédérateur d'une force morale apaisante, sans rien céder sur l'essentiel. Il a vraiment favorisé la réunion des trois composantes de la Confédération Paysanne, Donc la FNSP, Fédération Nationale des Syndicats Paysans, la CNSTP, Confédération Nationale des Syndicats de Travailleurs Paysans, dont est issu ELB, et la troisième composante avec espoir rural en Seine-Maritime ou encore l'UDSE du Finistère. Il a fait avancer le pluralisme syndical en luttant pour la reconnaissance de la conf, et vous savez doublement ce que cela veut dire en Pays Basque. Deuxième point, Michel est un théorisateur. Il avait une grande capacité à résumer, à synthétiser et à reformuler des idées plurielles. Alors quelques exemples, il est à l'origine du positionnement de la conf sur le gel des terres imposé par l'Union européenne. Avec lui, nous l'avons refusé en demandant d'arrêter l'intensification des meilleures terres en gelant les moins productives pour, au contraire, Développer une production partout en respectant la terre. André en parlera plus en détail, mais Michel est aussi l'agriculture paysanne incarnée, mise en chantier en 1990, ici même dans les journées d'été au Pays Basque. Cette charte de l'agriculture paysanne, Michel est d'ailleurs venu la présenter officiellement dans le département du Nord, c'est un éleveur laitier. Mais Michel, et je finirai ainsi, a été aussi un passeur, refusant de rester secrétaire général en décembre 90 pour ne pas être soupçonné de coup d'état alors que je le, le lui demandais et passant le rené à andré Robineau et à moi même oui michel tu n'as pas fini de nous aspirer puis la su Engaiamendu osoa bilkurak eskuin, esker, negoziazioak, orotarik, eskolegian, frantzia estaduan, Europa mailan, eta, latanoita hamaretik ara, funtsesko gogoeta bat, laborantza jaren eta iraunko garen karta finkatzera eramanen zuena. Orduan, hainitzen zuten zen, eta kantatzen, denako goi gira, lelo famatu bat lekuko Hiru e txalde txipiek, handi batak baino balio gehiago daukate. Andre Obino, vande eskualetik alduzira, cereal gintzan, ekilore gintzan eta ardi askuntzan haitu zinen, eta Michelen Txegida hartu zenuen, idazkari orokor bezala Confederation Paisan Ezinikatuan. Keu de souvenir en redijantse ekelke lignes, e keu d'emotion en les partageant avec vous. Très tôt, Michel, ton regard visionnaire entre-ouvre la voie d'un autre projet agricole, celui de l'agriculture paysanne, en réponse aux impasses et aux aspirations des paysans d'ici et d'ailleurs. C'est sur vos terres, Michele et Michel, qu'avec vous l'agriculture paysanne s'enracine, à deux pas d'ici, dans votre quotidien sur la ferme. Vous faites des choix de vie, respecter le milieu naturel et sa biodiversité, produire des aliments sains et de qualité, être autonome et économe pour un revenu décent, prendre plaisir en famille, au travail et s'ouvrir aux autres, notamment par le syndicat. Alors, Michel, à la Confédération Paysanne, au cœur des actions syndicales, tu finalises avec le secrétariat national le projet de canton financier. Je n'élargis pas, Gabriel a largement commenté, mais hélas, cette réforme, en 1992, ratera son rendez-vous avec l'histoire sous la pression des lobbies. Pour autant, nous ne baissons pas les bras face aux crises sanitaires, aux surproductions répétitives ou aux aides injustement réparties. Michel Dans ces moments-là, tel un fer de lance, tu nous alertes pour donner de la voilure à l'agriculture paysanne. Je me souviens de ta cohérence syndicale et j'emprunte ta formule à la Confédération paysanne pour tenir la route. Nous devons marcher sur deux pieds, celui de la défense syndicale et celui d'un autre modèle agricole. Alors oui, il faut donner de la voilure à l'agriculture paysanne. Ce projet de bon sens, en rupture avec la fuite en avant et le productivisme, tu le portes avec force et tu fédères nos énergies pour en écrire la substance, la charte de l'agriculture paysanne. Bien au-delà du Pays basque, tu as fédéré des dizaines, que dis-je, des centaines de paysans autour de la Confédération paysanne, de la FADER puis d'impact pacte, pour faire de ce réseau un laboratoire de réflexion qui rassemble des pratiques, des expériences et confronte des parcours techniques pour les analyser. Combien d'échanges entre paysans, chercheurs, étudiants, tant de visites sur le terrain et combien de temps au téléphone pour susciter et structurer le concept En terminant, Michel, j'ose aussi au nom de nos compagnons de route de l'Hexagone et des départements d'Outre-mer. J'ose dire la chance d'avoir cheminé à tes côtés et aujourd'hui de marcher ensemble dans tes pas. Alors merci Michel, merci Michele et bon vent à la Boranza Zagambara. Nik ikusi dut gizombat obran, braban alderikan alde, laborariak behar duela, bere buruaren jabe. Laborantzako, Zindikalista egigintzaren zutabe, etxean ere betietzitaken dena hain eges Michelek dena emaiten zuen, ordainan oh dainan pentsatu gabe, larai, larai, larai, larai. Oh pentsatu gabe. zu zen gabea sinuen etrai elkartasuna balore obra tulanaz biltzen da lamas lurdorpenak labore Iru, iru etxa, iru etxalde tipi bai dira. Asta pito bat baino be, nika jasguti ikusik ere, plaze jaeta horre. Zure hildotik zelohatua izanen dugu oinore Larai, larai, larai, larai izanen dugu oinore Hogo garren mendearen azken urtetara teltzen gira Garai hortan eskolegi osoan esperantza handia sortu zuen lizarra garazia kordioa izenpetu zen. Ehelbek parte hartu zuen eztabaa hortan eta hegoaldeko Euskal Langileen alkartasuna he sindikatuko ordezkariekin harremanetan t sartzeko parada izan zuen helbeko ardura adunentza parada izan zen. Mainina ez dezaguna antz, helkoek hegoaldeko Euskal Herriko nekazarien elkartea, enerekin aspaldian lotura azkarak finkatu zituela. Bai. Untzalu, ene eta etxaleko militantea zira eta urteetan Michel kurutzatu duzu. Nola balboratzen duzu Michelen arahteko laritzalana zuen bizin nikatuena artean? Bai, urte luzez izan dira arremaletan LB eta N, hainbat protesta eta osnarketa egin ditugu. Elkarrekin historian zehar. Baina larau eta mazortzigarren urtetik aurrera nekazaditzaren geroa zakonago aztertzen eta ezta hasi e, ginen, ez? Nekazaditzaren bika, bilakaera, egoaldetik, bagenuen zakon sartuta sindikatu nazional bat izan behar gengula, ez? Eta bilera askotan ba, gai hori ateratzen gen Eta hori lotuta Michelek e, ondoko gogo eta bat e, botazuen. Euskal Herriko sindikatu bat egitea bada ideia nagusia goaldean, jorratzen duzuena, ipagarri Euskal Herrian bi aukera dituzue, badira bi sindikatu. Nekazaritza iraunkorra defendatzen dugunak, eta nekazaritza produktibistaren aldekoak. Garapen ereduaren eutua eta bere garapen estrategia izan behar dira ardatz nagusia edozein elkarlanerako. erako. Aurregantzean, Bide horretatizak hondo genituen eh, elkarrekin partetatu gatu gau, bilera eta harremanak. eta 2008 urtebioietan elikagaietarako lehen gaiak izugarrizko gorakada esagutu genuen, ez, garaia hartan. Espekulazioan ondorioz, agrokonbustibleen garaia zane momentuara, ez? Eta gure koizpenen presioak guztiz beian zeuden eta zentzu horretan beste gogoa eta hau, E, partekatu zuen Mixel Kolako bilera batean. Sindikatu baten aldarria ezin da mugatu baserritarrentzat prezio duinak aldarrikatzera. Prezio duina lotuta behar du garapen eredu bati. Gure kasuan, nekazaritza iraunkorra eta herrikoiari. Ezineskoa da prezio gonkorrik lortzea eredu produktibistaren bidetik. Eta gaur eguneko testu inguruak baditu antzeko eta garai hartatik eta gogoeta eta horrek badu aktualitatea momentuan ere. Michelekin izan gen azken bilera, presentziala 2008-bateko urtarrilaren hogeita eh, sortzean egin gen duen, lehizan. Etxalderen dosierra, etxalde prestatzena izan dosierra amaitzeko. Urrengo amarkadarako garapain proposa, proposamenak lantzeari ekin genion 2008-an eta 2008-batean bukatu gen duen, eh, Dozierra. Eta prozesu osoa markatu zuen mitxelen eusnerketa honek. Proposatzen ditugun etorkizuneko bideak laborari guztientzat baliogarria izan behar du. Egingarria edo zein entzat. Bein kuadro hori zehaztuta bakoitzak ere autu egin behar du. Laborariak ez garelako errekan barna uretan doazen oztuak. Azken bi markadetan... Egoaldea eta iparralden arteko harremanak egonkortzen abarmena izan dute. Hortik sortu zen etxalde eta horren lekuko da saia ostatua gure egoitza nazionala. Amaia, heganen oteri guzu lizarga gara garaian, Elarekin ehelbek finkatu zituen harreman horien garantzia. Ba, esan dezuen bezala, lizarra garazi garaian esperantza handia sortu zen, ez da? Eta horrekin lotuta, gure harremanean garrantzia izan duten ba, bi elementu ekarriko nituzke gaur, ez? Lehenik, garaia hartan, Gauzak beste modu batean egin izango zirela ikusten genuen, sentitzen genuen, eta Euskal Herria eraikitzeko aukera berriak ikusten genitun alor guztietan, sindikal ere. Hau da, proiektu eta pauso berrietan pentsatzeko garaia zan. Eta pentsa, ze suerte, ze txantza, e, momentu horretan, une horretan, michel, eta LB-ekin eta Iparraldeko beste militantekin topo egin izana. Nik uste dut, ela sindikatuarentzat, zat, Iparraldearekin harremantzeko modua eta Iparraldean ela izateko modu bera ere markatu zuela gure harteko elkarrezagutzak, batez ere elkar ulertzeak, eta hainbat, e, bueno, hainbat eta hainbat partekatzen genuela e, ikusteak. Bueno, eta bigarren ez, elaren harremanaren garrantziatz hitz egiten badegu, Euskal Herriko laborantzagan bararen borroka edo aventura aipatu behar dugu, ezta. Teorizatzen genuen ba, konfrontazio demokratikoaren adibide praktiko paregabea, iruditzen zitzaigun, Eta, bueno, isango nuke ikuspuntu guzti guztietatik ez da. Etzan interesgarria. Inspiratzailea zen guretzat. Erakartzen gintuen, inbidia ere sortzen e, zigun, eta emozionatzen ginean, ba proiektu politiko horren argitasunarekin, indarrarekin eta garaipen gaitasu, gaitasunarekin. Beraz elarentzat eta iparraldetik gehiago ibiltzeko aukera izan dugun laborantza ganbarak itxaropena eta miresmena ere sortu digu benetan. Elkarrezagutzeak eta txets helaren proiektuan engaiatzeak, ekarri zion beraz laborantza ganbarako proiektuaren parte izateko aukera, emateko eta batez ere jasotzeko. Beraz, bukatzeko esan, ba, per, e, proiektuak pertsonok egiten ditugu, eta badak igun orbanakoak elkartzen geranean kolektiboaren garrantzia, indarra, askotan itziten dugu horretaz, baina gaurkoan, ba, pertsonari, Micheli, eman duen guztiagatik, izan denagatik, ba, eskertu eta omendu nahi det, helaren izenean, helakide guztien izenean, eta esan hore ba, bat eta batez ere plazer bat izan dela ba, berarekin egon alizatea, askarrik asko. Ez bakarrik laborariekin, baina gizarte osoarekin harremanak garatzea Michelen Grina Haundi batzen. Latonita eta hamabitik arat, aste astetik eskola Oloki, urraspide hortan, osoki engaiatu sinen bi itzez horroita raztenal daukuzuaren Michelen Ekarpena, implikazioa bide hortan. Odean, garapen kontseilua uh, mila behatziun eta laragoita amalauean sortu zen, horroita razi behar da, egitura hori, estaduak proposatu zuela, Euskal Departamentoari ezetz borobil bat eman onduan, laragoi amarkada astapenean. Iparaldeko eragileak, hautetxiak eta administrazioak biltzen zituen hastapen hartan. Bere eginkizun nagusia lur garapena asmatzea zen. Eta halasegitzen du egun, analiziak eta proposamen zehatzak eginez harlo desberdinetan. ekonomia, kultura, formakuntza, ingurumena, lur antolaketa, mendia ere barnezen. City goiti, laborantza gamara ordezkatu zuen garapen kontseiluan. Eragile sozioekonomikoek hautatu zuten, zuzenaritza kontseiluan parte hartzeko, horien izenean. Michelen ekarpenak balio haundikoak izan dira, bai funts aldetik, bai forma aldetik. Michel gai guzieri interesatzen zen. Bistandena, laborantzari lehen lehenik, bainan hori diren beste gaieri ere. Duela Duelago jorte, lurari eta etxe bizitzari buruz izan ziren gogoetetan, lehen lehoan zen luraren kontrolatzeko tresnak beharrezkoak zirela ereiteko. ÖPFL hola sortu zen. Basakien gai horien barnatzea premia txua zela. Garapen iraunko garen Ipar Eskualerian, Michelek bere laguneekin laborantza ganbararen gaia hain gainean ezagizuen. Garapen kontseilua den bitartekaritzarekin, laborantzako elkarte guztiak konsensus batetarat heldu ziren laborantza mailan egitura berezi bat sortzeko Iparaldean. Hiru, hiru baldintza behar zituen errespetatu lehena egiazko kompetentziak eskultanukan, biharrena budjet autonomo batukan, eta hirugarrena ordezkaritza propioa eskualeritik helduzena. Barne ministroa dintzelarik 2000 lau bukaeran proposamen hori bazter utzi zuen. Michelek gogorki saratu zuen hori eta laborantza gamara horren ondotik sortu zen 2005 eta estapenea. Beste bat zuendako, trezna egokia zen instituzioaren gaia lantzeko eta obratzeko. Michelek hastapenetik bere hautua egin zuen, bere adiskidekin. Herri elkargoa sortu arte, borrokatu da, seintxu berean, saiatuz instituzioaren kontrakoak konbentzitzen. Eta hori, partikulaski, bimila amabiti goiti, garapen kontseilua, hautetxien kontseiluarekin, engaiatu zerarik instituzioari buruz. Michelek, bazekien bestekin harreman sakonak, xorzen eta zaintzen. Berarekin ados ez zirenak, behatzen zituen errespeturekin, eta berak hitza harzen zuelarik, behatu azduen eta gain-gainetik errespetatua. Ala-ala, parrikoa gezurka hasten batzen edo maltzurkerian, etzuen hutseginen. Michelek, jakintzu eta lider baten jauziak, gazteik hartu zituen. Harotasuna eta apaltasuna zituen bere ezaugarriak, garriak, humorea ahantzigabe. Zuhurziaz betetako gizon baten irudia, gutzi dauku. Eta hori loturik, hainitz mezu eta egiteko manera. Guri orain, horien erabiltzea eta bizi haraztea. Gai garantzitzu egin buruz, bere ikus moldea plazaratuz, ekin parte hartuz, urtetik ur. Testu ingurortan, eunta amarelkarte eta sinikatek Batera plataforma sortu zuten 2012ko abenduan, lau allarrikapen nagusien inguruan, hoietan bat zelarik laborantza gambara baten sortzea. Batera, batera. Ze izen edera Michel Bezalako batentzat elkartasunien lan egin nahi duenarentzat. arentzat. Zeret berguinam, zok ere azkerki parte hartu duzu elkartbide hortan, zein izan da, Michel N. Icarpena, qui a été l'alimentaire de mon hôteur. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, Batera et des militants de Batera ont pensé qu'il était beaucoup plus utile d'unir les forces que de se battre pour ce territoire, chacun de son côté. Et euh, des milliers de signatures ont été récoltées. Michel faisait partie, malgré son, son emploi du temps chargé Il était de ceux qui allait sur la place publique, sur les marchés, qui allaient essayer de convaincre les élus. On est arrivé à 64% des élus en faveur de, du département Pays-Basque. Des manifestations, des marches avec ou sans bâton, des rassemblements, une consultation, référendum, au cours de, des régionales 2010, ça avait été organisé. Il était de tous ces derniers discours, mais tout était clair dans ta tête, on le savait, sauf que voilà tu n'avais pas eu le temps de fignoler. Quand nous nous réunissions ici à nice pour essayer de réfléchir à la stratégie de Batella, c'est toi qui nous faisais le café. Mais tandis que tu nous proposais le café, tu étais là, tu participais et tu continuais à réfléchir. Euh, méprisé par certains de nos amis, cette revendication pour son manque d'ambition, revendiquer une revendication minimaliste que de demander un département pour le Pays Basque, Plus tard, on a demandé une collectivité territoriale à statut particulier. Pourquoi Parce que la noix nôtre le permettait, la nouvelle organisation des territoires. Et également parce que, euh, d'autre part, les, les départements étaient privés de la compétence générale. Donc on ne voyait pas l'intérêt de continuer sur le chemin de du département. Et euh, donc... Tout à fait nous avons bien cette revendication département pays basque qui a permis de rassembler très très largement divers courants de pensée et d'avancer ensemble nous partageons le même objectif que nos détracteurs pourrais-je croire mais nos chemins diffèrent nous ne sommes pas assez radicaux à leurs yeux pour toi les objectifs à atteindre et les étapes à franchir étaient clairs Il fallait saisir toutes les opportunités que la loi nous offrait, que le contexte et l'évolution nous permettaient de, de prendre. Unir les forces. Tu y croyais tant avais batté là qu'au sein du Conseil de développement. Toujours à l'écoute. Lorsque tu prenais la parole, après avoir bien entendu les propos des autres, tes arguments avaient du poids. Il faisait mouche, y compris auprès de publics très très éloignés de nos convictions. Tu savais aussi être très ferme d'entrée pour propos. Comme en 2012, lorsque l'État cherchait à nous balader avec des expérimentations, alors que le Pays basque était mûr. 2002, donc, Batera a poursuivi. Et grâce à l'engagement de militants comme toi, Michel, et bien d'autres, bien des victoires ont été remportées. La quasi-unanimité au Conseil de développement en faveur de la collectivité à statut particulier. Une majorité au Conseil des élus. L'obtention d'une première reconnaissance administrative d'Hipparaldé. Bien sûr, c'est parce qu'on demande. Il n'empêche, aujourd'hui, Hipparaldé existe administrativement. L'agglomération Pays basque est créée en 2017, dans le cadre de la fameuse loi Le Nôtre, et HLG, qui est une magnifique réussite. L'OPLB, bien sûr, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour la langue basque, mais c'est un outil hein, qui permet de coordonner... Non, nous ne sommes pas au bout de nos combats. Beaucoup reste à faire. Pas seulement dans les institutions. Les citoyens doivent continuer à prendre toutes leur place pour résister, expliquer, rallier les gens d'autres horizons. Bimila Iru, laurteak, urtegilsariak. Marise. Horritarazten diguzu, orduko giroa orduko burua usteak urte hoietan, Michelen rola mementoetan, 2000 bosteko urtarrilaren amabosta egun famatu hori arte. 2000 bateko departamentuko laborantza gambararen haute skundeetan, ehelvek gehiengoak izun nangusienetarik bat. Michel Ginuen zehenda buru eta hain Aspalditik, Seditzen zuen beharagekoa zela tresna hori, Eusska Herriko Laborantzaren berizitasune erantzteko. Ondoko urteetan, Parisera joan ginen eskakistuna defendiatzera, funtzionario eta ministroak gin ziren ereunat, eta Michelek esperantza txiki zen zuen eta igaiten edo betiak idazten zuen hori, hobekiean. <gülüyor> biharamonik gabeko ilusioa ote den laster geriko da halabalitz hainbat gaisto eta segitzen zuen ejanez ametsa ez da debekatua egi biur ditekelarik dakizuen bezala ez erabaki zuen guaurek eraikoko ginuela etzen gauza ipia proiektua Eraiki behartzen, ater beha atxeman, ere proiektua gauzatzeko. Sosa bildu behar, sutik emaiteko. Michel biztanda, bimila talaueko gogoeta taleko parte hartzaile argia eta fidera izan da. Kartxukia izanez lan kolektibo hortan. Elburua hauzen... Zer eta nolako tresna egin delako laborantza iraunkor eta egikoiori garatzeko, laborariak laguntzeko, desmartzen sartzen. Hots, gogo eta hilabete horiek baliatu dira amesten ginuen proiektua idazten. Proiektua idatzi doan, ela eta manu roblea. hortan, parekoek, paueko xamra edo prefetak, ez zuten sinesten eginga gizienik. Baina, asiak ziren beldurtzen. Eta mus partida batean bezala, gu ez ginen gezujianari. Eta egin zutelarik hor dago, guk, 2000 eta bosteko orta jilaren ama bostean, erantzun ginoen kanta. Koropiluak bazituen Michelek, ama bosteko goizaktan. Aste bat lehenago, FaX ez betzen Internettik hodian faXA ukan aginuen etxean, prefeturatik mehatxuekin, egitekotan ginen egitura ilegala izanen zela. Bainaan ama bostean jendea gintzen, sustengattzeate ekiena hautetxeak ere bai Labor Laborantza beita luja eta lugari lutuak egon mehar beitugu izan geizten laborari edo ez laborari lga da gurego. Gure oinahia, gure egoa, gugura da. Janaria da gure e, lotura, laborari eta laborari ezgirenean artean. Paisaia da gure e, bistan duguna denek, eta paisaia hori laborariek egiten dute ere. Halako laborantza, halako paisaia. Baina ere biziko beste elementu guziak, ura, bioan Laborantza da uh, gizartearen bide gurutze guzitan. Bide gurutze guzitan laborantza atzemaiten da. Eta beraz hor ikusten dugu zenbat, zenbat, daka uh, industrializatuz eta ezakitzek. Geldi laborantza iraunkor bat, naturari lotua, laborariek maite duten laborantza bat, gizarteak maite duen laborantza bat. Eta laborantza mota hori da, eskoleriko laborantza gambararen ipar hoxatza, eta ahazoi guzia. 2005-tean, laborantza gambara sortu zelarik, nahi ginoen frogatu, micheleka ipatzen duen laborantza errikoi eta iranko jak, bazuela bere lekoa ipar espirma ratzen. Laborantza bizi eta bizi kor batek lugalde bizi bat behar zuela. Ariberetik, Pentsatzen zuen guk ere laborari bezala, lujalde unen bizian parte hartu beharginuela. Hala nola, 2006-an, pentsatu zen laborantzagan baran, ekimen bat eraiki behartzela. Lotura azkartzeko, bahnekaldearen eta kostaldearen artean, laborari eta kontsumitzaileen artean. Eta hola sortu zen lehen lujama bai Lehen Lehenbiziko edizioa arrakastatsua izan zen eta bukatu zelarik argi ginoen, abiatzen ginoen, hildo berri hau segito beharko zela eta azpimaratzen zuen laborantza bizirik atxikitzeko laboreriak beharrezkoak zirela jateko ona eta xanoa ekoizteko bazterren hartartzeko bioaniztasuna mantentzeko Ondoko urteetan, bolondrez guzien laguntzarekin segitu dugu, laborantzagan barak eta lujamak abiatu lana. Gure ganatu ginoen, michelen begirada orokoja eta berdenboran lokala, bako lana eta berdenboran lan kolektiboa, Analisak buruarekin bai bainan bihotzarekin ere, Hegiaren zerbitzatzeko, baina ere elkartasunez berztze lugaldeekin. Eusker. Takizuenez, <gülüyor> etzen abiatze kementzu hori denen goztuko izan. Frantsez estatuaren ordaizkarien aldetik, Paueko Xamr d'agrikultur delakoaren aldetik, Mehatxua gainezka herriko Etxei, Traba zerbitzu Servizu Fiskala Kaspilanetan, Eta hazen onzeko hauziak, bai lehena, pauen dei hauzia, bosturteko bataila izigarria. Baina ondorioak ezagunak dira Eskoalerriko Laborantza Gambara eta unen lehen dakaria. Michel Berreko irikoren, akusazio guzietaik xuritua. Jean René Txegarrai, Eskoalerriko Laborantza Gambararen abokatuetarik bat izan zinen, eta, hala Michelekin hain nitzu. En deux mots. Alors, oui. euh, bon. stratégie. Quand euh, ici, au moment de l'inauguration, 2005, 15 janvier 2005, il déclare euh, aux Pays-Bas que nous avons des armes de construction massive, euh, il dit déjà tout. Il dit tout à la fois d'une volonté stratégique et tout aussi d'une vision. Homme de conviction, devant le tribunal, puis devant la cour, euh, il va bien évidemment se présenter en toute humilité. Il est accablé euh, littéralement accablé de, de charges, puisque bien évidemment on lui reproche les plus grands malheurs de, de la terre. Donc il va comparaître devant le tribunal correctionnel, puis devant la cour d'appel. Et là, euh, je donne juste une anecdote. Il y avait parmi les les nombreuses personnes qui ont comparu, parce qu'on avait demandé à différents témoins de bien vouloir venir, il y avait Gérard Renesta, par exemple. Il y avait aussi un certain Jean-Aritchelard, l'académicien, qui, de manière tout à fait improbable, se trouvait comparaître devant le tribunal, parce que, je crois, l'érico la prendre plaisir à rappeler le contenu de l'article 2 de la Constitution française, la langue de la République et le français. Et Jean-Henri venir devant la barre du tribunal, expliquait, avait eu beaucoup d'humour, que finalement, il fallait être bien doué du... D'une part, pour considérer que dans Esquadre Bonchagamara, il y avait nécessairement chambre, beaucoup d'autres traductions possibles pour Gambara, beaucoup d'humour dans sa présentation, mais là, il avait fait mouche, car on voyait au fur et à mesure qu'avançait ce procès, et en première instance, et devant la cour d'appel, le fait que les charges tombaient les unes après les autres. Au point que d'ailleurs, lorsque le procureur, ou plutôt la procureure de la République, Euh, poser des questions à, à Michel, qui répondait toujours avec une sagesse que tout le monde lui connaît, ou lui connaissait, et avait toujours la précision qu'il fallait, parce que cet homme prenait ses réquisitions, ou elle prenait ses réquisitions, c'est une procureure, qui a habite d'ailleurs aujourd'hui euh, bayol et on parle très souvent de cet épisode-là, en fait, la justice était prise un peu, on pourrait le dire, à notage, pour un débat sociétal, et Michel savait mieux que quiconque se servir de ça, parce que Évidemment, il était intelligent. Il était stratège parce qu'il savait trouver les bons mots quand il fallait pour dire les choses. Et, euh, et comme c'était un humaniste, il arrivait toujours à s'en sortir. Il nous a beaucoup appris. Trois revendications de Batera, as-tu rappelé Patricia tout à l'heure, Maryse aussi. Finalement, Euh, on voit ici qu'entre la première revendication, la création d'une chambre d'agriculture pour le Pays Basque, deuxième revendication, la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque, eh bien, euh, on est arrivé euh, à quelque chose qui était tout à fait dans la logique des choses. Et surtout, et surtout, de considérer que on n'aurait pas eu réussi à créer cette chambre d'agriculture alternative pour les Pays basques sans doute que le travail de la reconnaissance institutionnelle du Pays Basque n'aurait pas été aussi facile. On lui doit également Cela. Eta abertzaletasuna Michelen engaiamenduzko bideo hortan. No? Berakzioan gaztetan ezagutu zuen giruan naturalki eruri zela abertzaletasunean. Abertzale talde politiko batzuen kide izantzen, hau tezkundetan bere laguntza ere ekartzen zuen, baina Egalben, ni izenian zuen bere abertzalitasuna hubekien argitzen. Abertzale izan daiteke, herri baten askatzeko, definizio klasikoa da. Bi ere argi izan behar da, bat zuen etxigarri bada ere. Ez gara sekulan definitu, laborari abertzaleen sendikatu bat bezala. Euskal Herriaren eraikuntzan engaiatu nahi duen Euskal Herriko Laborarien Sendikatu bezala definitu gira. Gizartean aktore sozial bat den sendikatua. Horengatik, Euskal Herriko dosier handietan enplikatzeko hautua egin dugu. Arrazo larri bat izan denean edo beste, beti gure sendikatuak bere iritzia eman du. Errifusiatuen estatutuari buruz, presoain gaiari buruz, ikestolari buruz, beti, sarr hitz hunekin, Euskal Herriko Laborari Sendikatu bat gira, biharko Euskal Herriaren eraikuntzan implikatua. Beste, Funxesko... ...izkeriarik ezak, bortizkeria baino, eraginkauz, argo da. Hobe, guziekin urrasbat egitea, ezinez eta hamaak uxatx bakaxik. Bigarren ahasoia etikoa da. Bortizkeriak eza sohtu nahi dugun gisahte eredutik hurbilago da. Gure bohokek bihar eraiki nahi dugun gisahte mota antsinetik itxuratu behar dute. <coughs> Hitz horiek horatuz ez gira harritzen gaur Michelek hartuzuen azkenen engaiamendua bakearen bidean armagabetzearena izan bazen. Horrek pizten tizkion dudaguziak barne, biztandena, una Michelek berak zion. En elaborari engaiamenduen gatik ezagutzen induten presuna guzioiek eta ez direna gutiarritu abenduaren amazazpiko goizaldean Berriak entzutean. Edo armekin, urrundik ere zerrikusirik ez nuela kontsideratzen zutenek, beren baitan egin dutela, hene jokoa untxagordetzen nuela, zer pentsatu lukete edo pentsatzen dute oraindik, borroka estrategieta zene ikus moldeak partekatu izan ez dutenek, beren baitan diotela, ez dutela ala ere nik komponduko egoera hori, beste hoin horren desblokeatzen entxeatzen direlarik, Eta euskal Herritik kanpoko enea adiskide batzuk, ez liteske guti harritu, debruk eriatzat zaukaten gai horri lotuan intzela ikustearekin. Txezetxu erri? Se vendredi 16 dezembe 2015, nous avons avec Michel Bergugnan euh, transporté d'ikaz euh, appartenant à l'Arsenal d'Etat euh, dans dans un endroit d'y parler, qu'on avait pris dans un endroit d'y parler, on les a transportés jusqu'à Louossois. Nous sommes en train de sortir les armes de ces caisses pour préparer leur neutralisation grâce à deux machines-outils qu'on a installées la veille dans ce local, où nous sommes installés pour deux jours. Michel Berroco, lui, au même moment, était ici, il assistait à l'assemblée plénière de la Bohan et sûrement il devait avoir un peu la tête ailleurs cet après-midi-là, Une fois n'est pas coutume. Il doit nous rejoindre dès qu'il a fini sa réunion. En milieu d'après-midi, d'autres artisans de la paix que, qui en fait sont postés tout autour de l'Ouossoa pour surniquant avec Berroco qui lui est sorti de sa réunion et qui est en train de venir nous rejoindre à l'Ouossoa grâce à des téléphones vierges qu'on avait achetés quelques semaines plus tôt à Paris et qu'on avait activé le jour même. Je lui explique la situation. Le village est cerné par la police Et donc, on va se faire arrêter. Et s'il vient, lui aussi. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il reste libre pour nous servir de porte-parole à l'extérieur Il dit non. Il dit que sa place est parmi nous et qu'il est encore temps de dire à Michel Toubiana que lui reste dehors pour servir de porte-parole, pour jouer ce rôle-là. Michel vient donc ce jour-là à Loussois avec la certitude d'être arrêté, de monter à Paris et peut-être, sans doute, d'être incarcéré. À ce moment-là, c'est ce qu'on pensait. Plus que son courage et sa détermination, qui illustrent cet épisode et bien d'autres qui se sont passés dans cette folle période entre l'Oussoa et le 8 avril, personnalité. Travailleurs paysans, basques, membres de la communauté internationale, syndicalistes, producteurs fermiers et bio, militants à Versalais, non-violents, partisans de la confrontation démocratique, humaniste. Les multiples facettes de la vie et de l'engagement de Michel et de Michelet ne se conçoivent qu'en cohérence avec leurs convictions, leurs valeurs, leurs analyses. Sa présence à l'Oussoa est tout entière liée à cette cohérence-là. L'engagement de Michel pour une stratégie non violente, son incessant travail de pédagogie et de plaidoyer pour l'arrêt de la lutte armée, l'ont tout droit conduit à l'Oussoa. La fin de la lutte armée d'État, en 2011, sans que cela ne change rien à l'attitude des deux États par rapport au Pays basque, obligé, au sens moral du terme, Michel à intervenir. il se sont de responsabilité, de cohérence. anaïs anaïs Zoka ipatzen aldi guzu Michelen utxigabeko engaiamendua bakebidean, eta zer ekarri berarekin lan egiteak? Bakatu nire baperarekin din naiz gaur. Bakeprosesuaren bide gurutze oktan topatu ginen Michelekin. Ardura politikoak bultzaturik batu eta bide egiteariekin genion. Zonbat solas eta burua ustetik pasabeak izan dugun iritxigirentok iraeltzeko. Egun ez egun, bakotsa bestearen mundura urbildu eta mundu berekoak garela ondori oztatzera eraman gaitua. Konpon bideari lotu gintza izkion, bidea erabatera egitzeko hazen, lan nekea, energia sugatzailea, pazientzia eta pedagogia ondia eskatzen duena. Ibilbide politiko esberdinen arteko horrek dinamiken osagaritze eta etxekoen konbentzitze lanetik pasatzen dena. Horretan zen, michelen trebetasuna ondiena. Anistasunean posizio eta iragan esberdinen arteko sintesian asmatuz, adostasunak azalaraziz eta desadostasunak Elkarrikilako ulegmen ariketa etengabean kokatuz. Bakoitzakaren tokian, atzeman dezan, bainan ororen gainetik, gure arteko desadostasun, kezkak, kolektibo horren osatze bidera, erebizi osoan eraman dituen borroka esberdinetan, sinesten zuen eredua ekarri du Michelek, Euskal Herriko Katazkaren konponbidera, Kolektiboa sortu, kolektibo honen zilegitasuna azalarazi eta Parisiren aintzinean herria jagesi gisariagi. Michel, itzalandiko gizuna zen, baina era berean itzalik ez egiten saiatu den militantea. Bakibide honetan, gizonak direnean nagusi, ibilbide politikoak ez direnean oraino hein berean errespetatzen, eskertu behar dut, nahi zen emazte militanteari adierizitako errespetuagatik. En e posizioa besteaz azgain, defendatu eta bere tokian jartzen ibilidelakotz beti. Hemen giren guzien zat bezala, utxunea hundia utzidun ere gure egunerokoan. Baina izandako izan dako sulas, irri eta eramandako borroken orgoitzapenek, betetzen dute. Ez da jorik Michele eta egun handiko besakadarakte Horaintzi Michele eta Michele. Ezan erreza Luzon eman zen Urra zori ematea, Zabaldu zuten, giltza zutenen, Zeukaten partea, Hautziz biestatuk prozeso bati, Jartzen zioten katea, hartzen zioten katea. Aplausos. Micheli bertzoa, nahi gaur kantatzea. Ez duzu ez oilik Desarmatzen laguntzea Bai ere tiro batekin Soribiam dikotzea Politiko ki Frantzia e Gudezat, mm -hmm. desafio nagusia da Hea uh, yeah gai girea, fokatzeko beste laborantza mota bat posible dela lusarat, ergan nahi baita, posible ote da laborantza bat laborari ainitz bizarraztanak dituenak, eh, gazteanitz instalatzanak dituenak, kalitatezkoa dena, latura eta konsumitzailea duen, laborantza hori posible ote da lusarat, ala beste eskualdeak ezagutzen duten beherakada hortarat joanen girea e, ogoi edo behoi urtearen berantarekin. Guk berdugu frogatu besek berdu bere lana segitu, argapitz zariak bere lana berdu segitu, eta denek elkartasunean berdukoa izan, eta guk berdugu gure lana segitu. Eta lan hortan berdugu e, gai izan e, sistema, etxaldetako sistemak e, iraunkohak izan ditesean Transmizioa egiten buruz, laborantzatik, kanpotik etorzen diren buruz, lujaren zaintzea, eta lujaren zaintzea bada bi gauza, laborantzako lujaren zaintzea, ez da dien desagertu betiko, baina laborantzaren barneden lujuri, laborari nartean ahalbezain untxan partikatzea. Gaztentzat ere izan da kanpotik etoriko diren gaztentzat ere izan da dien, denen bizi pidea baita, eta beraz denen artean partikatzeko. Uh, beste uh, beste partaidekilan lan egite egizateko beste partaidekilan denendako ona den laborantza bat ura mendia uh, laborarin bizipidea re uh, desafia irabazten aldugu, eta irabazi behar dugu. Hala hitz hauekin. Hiitza kin... Biek eskaintzen daugu mezu politiko bat baino gehiago. Ikusmen bat, biziaren aldeko ufako bat, lugan, herrian munduan oinarritua. etorkizun ederrago eta partekatugo bat helburu. Zein da gehienik erabili duen hitza elkargizketa hortan gazte hitza. Istorioan, gizaldien arteko loturan erabat sinesten zuen Michelek, baina geroaren funtsezko griñak gidaturik, heldu direnei gaztei oroz gainetik mintzo zen. Mintzo da. Ikusi, ikas. Ez bestea errausteko ambizioarekin, baina elkarrekin gauza handien egiteko nahiarekin. Norberak bere baitan sinetzi, eta norberak besteetan sinetzi. Genen artean bizi apaltasunekin. Behin baino gehiagotan Michelle ikusi dugu gela gelaguntan, Euskal Herriko laborantza gambararen Biltzak nagusian mintsaldiak egiten goizean eta jatsa pasatzen aratzean. Eta umore onarekin. Michele gostukoa zuen hiri egitea eta ez bakarikan zerkian, baina ere biziko eta engaiamendu gutien eguneroko haratu dunatetan hainik zorren lekuko izan dira. Berak zion nekeziaren erdian, lagunko hortasuna garantzitsua dela, erabakigarria. Bestea entzun, Bestea errespetatu. Borrokak ez dira irabazten, bortxatu zaldatzen, baina argudio eta ekintzen bidez itxur aldatzen. Eredugarri izanez. Toleriko laborantza gambara uh, eredu bat da. Ene ustez, eh, anitze gendentzat, eh, eredu bat egira beste entzat, zenta, eh, gauzatzen ari bai gira, pixka bat beste ametsa, beste duten ametsa, eta guk ametsa hori nunbait gauzatzen ari gira. Ez da behar pentsatu irabazia dela, ez da sekulan irabazia, zen bat ira beste kontra-sentsura doatzin indaxak. Eh, eh, bat dira indar ekonomikoak, indar finanzieroak, eta ez eh, aipatzeko beste indar batzu, nahi luketenak laborantza eh, dioten bezala egestrukturatu eh, artifizializateko indarrak ere bat eskolegia. eskola oraindik laborantza egikoi eta eh, iraunko gori biziarazten duen indarrak, hemengo indarrak azkar dira. Eta Eta hene ustez, horiek uh, dute baldintzatuko biarko laborantza eskoleria. Hene nortasuna, jiruko ikzada zion Michelek. Laboraria naiz, Euskalduna eta nazioarteko komunitatearen kide errotik sendi naiz. Laborantzaren ideia zerbait daukat. Euskalegiaren ideia batean kokatzen dena eta hedatuz, Beste mundu posible baten ideia hortan. Ene eskuallun izateko moldea, ene munduan izateko moldea da, zeren usu errandutan bezala euskalduna naiz ustegabetarik. Euskalegia ene ustegabeko lurra da. Bat batean, errealitate hori funtseskoa eta zorrotsa bilakatzen da zeren norbera engaiatzera bortsatzen gaitu Uste gabeko leku hori bere eskubide eta eginbideetan errekonozitoa izan dadin. Planetaren edo zain leku bezala, denak ustegabekoak direnak. Milesker, milesker, enien bate, pentsatia, unat, editea, izbaten erteat, bena, izbat uh, zordau zuet, ale? Milesker, bihotzetik. Hor uh, no hemen niz, eh, niz uh, mundudai johana, ez dut behala johan gore, nire gain bali balimada afera. Baina uh, eskertu nahi zaitu eta sustut uh, nahi dut ezan, betiko konbikzioa gure indarra kolektiboa dela. Gure indarra kolektiboa da, gure balioa kolektiboa da, gure kemena kolektiboa da, e gure itxarropena, gure biharra kolektiboa da. Eta gure laburantza kolektiboa da. Eta kolektiboa beti edo zein pertsona, edo zein izan dadin edo pertsona beno azkarrago. Eta indartsua da kolektibo. Kolektiboan da gure egin ahal izan duguna, kolektiboa da gaur duguna egoera hau. Eta kolektiboa izango da, etorkizuna edo ez da izango. Bakoitxa bere behar ez da etorkizunik. Beraz, hala, beraz... Hala, egun uh, baditut ditut, batzuen ene, eni buruz itzultzen direnak, ben itzultzen ditut zueri, zain eta beti senditu baitut, nere indaha izan zerbait, da zerbait, zuena zela. Da hori senditu, ez dut hori erraiten hola hitz uh, uh, lang dubuak isa, ez hori ene konvikzio bat da, beti epentsatu dut, uh, gude uh, kolektiboak berkiz errantare, eta anit zaldiz gude ikuspegi ezberdinek gaituztela aberrasten. Eta haste-hastetik duela ama bostuchteko egoera gogoan dut, eh? Duela ama bostuchteko, pariuat egin ginduen, desafio bat egin ginduen izigarria, bagindakien SMH-ak ziren, prefeta eta historio, egin ginduen uh, desafio hori, eta egia erran, eta ez dut uh, nahi hartu ezan da din pretentzioen ebezala, baina egia erran ez nau beldurtu zendako bainakien baginduela anista zun bat abedatsa. Baginduela kolektibo bat aberatsa. Eta ez dutxegulan pentsatu, nere gaintzela afera, edo, ez. Edo denek lortzen dugu, edo denek denak erortzen gira. Eta banuen sentimendua, banuen uh, konvikzio hori, aski azkar ginela, desafio hori altxatzeko. Eta pasatu diren urtek fogatu dute, aski azkar izan girela desafio altxatzeko, eta aski azkar girela segitzeko, eta aski azkar azkardirela egitura guziak, ni han izan gabes egitzeko, ez da dudarik, mileska guztiri. Miselek dionaz, eskolegiko laborantxaren baitan eta inguruan eginden eta egiten ari den lana ezta presuna baten obra. Baizik eta lan kolektibu baten fruitua. Eta entzondugunez Michelek likukua harzera gomitatzen gitu, horren adirazle, hain zin huntara, borbilbuko diren ehelbeko gazteak. Ehelbeko gazteko kide batzu, Michelek utzi dizkigun ranaldi esanguratsu batzuen boz eramaile izan nahi dutela. Zaurte? Mila behantzionta erorogeiak arte laborantza eremoa eremu ere gelituazen. Si on ne fait du que du local sous prétexte que c'est là que se passent les choses, on est dans une espèce de nationalisme dans lequel le monde se limite à cela. A l'inverse, Si on se situe sur le pôle universel uniquement en considérant que tout le reste est rétrograde et dangereux, on fait de l'universal hors sol. L'un produit du localisme et du nationalisme dangereux, et l'autre produit du hors sol aussi dangereux. Égia un Edorpeak isan jende basuekin bisiki urbildintzen, eta ez dute ulertu, eta oiekin beraz mostura isan da. abertzale, ugahtaren ta kontinentaren arteko subibada, Eta engainatzen diren jendek, batzutan zubia zerkatzen dute, batzutan giberera itzultzen dira eta zubi hori mozten bada estaiega subirik. Par rapport à ce travail syndical, on me posait la question des joies, des frustrations. Moi, je crois que les joies et les frustrations ce sont des moments bien précis. L'essentiel du temps n'est ni joie ni frustration, c'est le travail. Et à un moment donné, c'est le résultat qui est décevant ou pas. Mais ce qui est quand même important dans cette galère, c'est la convivialité. Ça, c'est déterminant. Bernard Lambert disait « Un révolutionnaire triste, c'est un triste révolutionnaire ». Le nom « Euskal Eriko Laborantza n'est pas apparu par hasard. L'être est associé au nom. Bakket Suzen eta Iranrankor baten alde enengaiaatu naiz, aur kariaren oilazioan, den baketse baten kon parametroetan eragitzen dena. Haere nahi dutan Euskalgiaren oxageitarik bat da Lia, Democratiboa, Elkarkidea, Movisatoa e Ginkora. Au pays Basque nous avons des armes de construction massive. Euskallegia eni ustegabeko luja da. Gaztek Errepikatu Michel Beroko irigonen hitzekin eta kantu bat emanez bururatu zen, joan den larun batean hain iiza monjolo zen, Euskal Egiko Laborantza ganbarak eskaini omenaldia. <totipen> hola su